Духът на обещанието, портокаловите лъчи, Дух свети, ако някой е в Христос, то е създание ново, обновяване и ще дойдат на Тебе всички тези благословения и ще се изпълнят Здраве! Аз ще те изцеля, за да няма раздор в тялото. Единство! Едно тяло и един дух. Да създаде в себе си от двата един нов човек и здравето ти скоро ще процъвти. Аз съм с тебе, за да те избавям и ще те изцеля от раните ти. Няма да ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтените, защото аз съм Господ, който те изцелявам. Бъди очистен. Боже, бъди милостив към мене, грешника. Изцели душата ми, и помилуй ме. От голяма леност пада къщният покрив. Бивайте в усърдието нелениви, духом пламенни. Не знаете ли, че сте храм Божи и дух Божи живее във вас? Ще възстановя здраве в тебе. Думите ми са живот за тези, които ги намират. И изцеление на цялата им плът. Бог на духовете на всяка плът. Има ли нещо невъзможно за мене? Молете се един за друг, за да се изцелите. Молбата, която е с вяра, ще избави страдащия. Не бой се, аз съм с тебе. Да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна Богу. Едно тяло, пак с плътта си ще видя Бога. Един ум възвръща душата ми. Един дух в ръцете ти Предавам духа си, посвещение. Свет, свет, свет е Господ Саваот. От Господ стана това и чудно е в нашите очи. Но за мен е добре да се приближа към Бога. Добре ми стана, че се наскърбих. Благославяй, душо моя Господа, и не забравяй всичките му благодеяния, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, избавя от живота ти.